На обід у запорозців мало подавали м'ясива, а все тільки рибу. Добрі молодці, як чинці, м'яса не любили. Посуда була вся дерев'яна, і черки, і коряки, усе з дерева. Трапезуючи, добре тягнули братчики горілку, мед, пиво. Однак ніхто не впився, так-то вже повтягувались. Більше від усіх пив на сей раз Кирило тур. Хотів, мабуть, бідаха завдати собі хмелю, щоб не так боліли плечі, да й хміль не подолів його. Зробив стільки дуже веселий, як устали за обід, да як почали братчики танцювати під бандуру, він і собі пішов навприсядки, Хачавсь колесом і виробляв такі викрутаси, що ніхто б і не подумав, що цього козака бито недавно киями. Запорозці не навтішались із такої терпеливості. Петро мій після обід хотів йти додому, та Кирило Тур придержав його, да й каже, «Постривай, брате, і я поїду. Після такої бані недовго покріпися. Перед товариством сором кволитись, а дома заляжу до завтрього». От, і іще трохи, звелів Кирило Тур осідлати двоє коней, да й поїхали з коша, шепнувши щось по братимові. Дорогою Кирило Тур точив усякі баландряси, далі й каже, «Постривай, брате, в Запорозці! Якого тобі чорта тратити літа між тим невісноголовим городовим козацтвом?» А що ти думаєш, каже Петро? Я вже й сам не раз про це місковав. От люблю козака, мовив запорожець. Якого біса доживеся ти в городах? Городи твої швидко вже до гори ногами стануть. Що вже й вспоминать про це, Кирило, каже Петро. Сам я бачу, що біда надходить звідусюди. Однак скажи мені щиро,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 у Запорозьку Сопілку так, що затанцюють нехотя. Усе, що наші братчики задумають, чи добре, чи лихе, так швидше воду в Дніпрі зупиниш, ніж їх. Хоч греб лігати, хоч мости-мости, вода прорветься. Ні порадою, ні силою не переможеш нашого товариства. Лучше пливи, куди вода несе.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 Чому ж би і тобі не говорити просто? Запорожець зареготав. Ой, козаче, каже козаче, Та хіба ж на світі єсть хоч одна проста дорога? Думаєш, і ти просто, а зайдеш чорт знає куди? Хотілись би чоловікові чесно положити живот за віру християнську, а лукавий підлізе та й уплутає, не знать, у які тенети? Хотілося б чоловікові не стояти на путі грішників, не ходити на совіт нечистивих, не сидіти на сідалищі губителей. Так що ж, не всякому рівнятися з Божим чоловіком. У того і думка, і серце у законі Господньому поучається він закону Божому день і ніч. А у такого видачого, як я... Хоч би думка і так, і сяк, так серце не туди й тягне.